Ja, men, vad, är, vad är du för en liten, liten? Jag heter Maggan. Maggan? Det är du som är musikmirakelmannen va? Ja, nej. Oh, nej. Ja, det är du visst. Nej. Hör du, var får du all musik ifrån? Från luften, från vattnet, från bergen och från, från skogen och från Georg Riedel ibland. Du förstår, det finns, det finns musik nästan i allting. Överallt, det finns musik i vinden som drar förbi, ljud och musik. Det finns samma sak i gräset som liksom rör sig och böljar av och, och det finns musik i pepparkakor som man äter finns det musik, exempel. och, i, och i, i köket och i skosnören som går av och i synnerhet i naturen.